Jeshi la Nigeria limechukua udhibiti wa mji wa Kaskazini wa Maiduguri baada ya mabomu Jumapili kuua watu 25. Kundi la wanaugamboli linashukiwa kuhusika na shambulizi hilo. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi Aida Isa. Kikosi cha pamoja cha wanajeshi wa majini, anga, polisi, uhamiaji na maafisa wa forodha hivi sasa wanadhibiti mji wa Maiduguri baada ya shambulizi la Jumapili. Kamanda wa kikosi hicho Meja Jenerali Okochuku Nwabo anasema watu saba waliokuwa na silaha wakiwa kwenye pikipiki walipiga bomo bustani ya pombe katika eneo la dala kabompi kabla ya kukimbia. Tabia kind of attitude this kind of inahii ina yakubaliki. Tuko hapa kusitisha hayo. Tunahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu ni pamoja na Jamiza hapa. Upande wetu tutafanya tunachoweza ili kurejesha imani ya uma. Bomu hilo linadhaniwa kuwa ni kazi ya kundi la wanamgambo wa Kiislamu Boko Haram lakini hakuna aliyedai kuhusika. Msemaji wa Boko Haram hakujibu ujumbe wa maandishi kwa njia ya simu kuhusu shambulizi hilo. Kundi hilo lilidai kuhusika na bomu kwenye makao makuu ya polisi katika mji mkuu Abuja mapema mwezi huu na bomu kwenye bustani ya pombe katika mji wa Bauchi kufuatiwa kuapishwa kwa rais Goodluck Jonathan mwezi uliopita. Kundi hilo la Boko Haram ambalo jina lake linamaanisha elimu ya magharibi ni dhambi pia limelaumiwa kama mashambulizi kadhaa huko Maiduguri wakilenga maafisa wa polisi, serikali na viongozi wa dini. Kundi hilo kwanza lilijitokeza hadharani mwaka 2009 wakati majesha ya usalama yalipoua wanachama wake katika harakati za kusimahaasya ambazo zililenga kuundwa kwa taifa la like Kiislamu upande wa kaskazini mwa Nigeria. Kundi hilo linasema halitambui uchaguzwaji wa rais Jonathan wala katiba ya Nigeria. Utawala wa rais Jonathan umejaribu kufungwa mazungumzo na kundi hilo. Lakini Boko Haram linasema vitisho vya jeshi dhidi yao vinawafanya iwe vigumu kufanya mazungumzo. Katika mahojiano na gazeti la Daily Trust la Nigeria kabla ya shambulizi la Maiduguri, msemaji wa Boko Haram Abu Ziyad amesema serikali kuu inaliambia kundi hilo kuweka silaha chini wakati majeshi ya usalama yanakiuka mikataba ya awali na hivyo wameamua kushika tena silaha. Alikariri usemi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Unaosema muumini asiruhusu kushambuliwa mara mbili katika sehemu moja. Msemaji huyo amesema kundi lake linataka kuwepo kwa sheria ya Kiislamu ndipo atajihusisha na majadiliano na kile alichokiita wasiokuwa waumini nchini humo. Amesema kundi hilo litaendelea kwa saka magavana waliopita wa majimbo ya Kaskazini ambao walikuwa dhidi yao.